Наталка. «Я давно уже поклялася, і тепер клянусь, що кромі Петра ні за ким не буду. У мене рідна мати не мачуха, не схочу своєї дитини погубити». Петро. «Дай Боже, щоб її природна доброта взяла верх над примарою багатого зятя». Наталка. «Петре, любиш ти мене». Петро. «Ти все-таки не довіряєш? Люблю тебе більше, як самого себе». Наталка. «Дай же мені свою руку». Взявши руку. «Будь-же бодрим і мені вірним, а я навік твоя». Микола. «Ай, Наталка, ай, Полтавка, от дівка, що я на краю пропасті не тільки не здригнулась, но і другого піддержує». До Наталки. «За все заспіваю тобі пісню про ворскло, щоб ти не важилася його прославляти собою, воно й без тебе славне». Співає. Ворскло, річка невеличка, тече здавна, дуже славна, не водою, а войною, де швед поліг головою. Ворскло зріло, славне діло, як цар білий, мудрий, смілий, побив шведську вражу силу і насипав їм могилу. Козаченька з москалями потішилась над врагами, добре бившись за Полтаву, всій Росії вічно славу. Петро. Отже, йдуть, Микола. Кріпись, Петра, і ти, Наталко. Наступає хмара, і буде великий грім. Ява, одинадцята. Той же Возний, Виборний і Терполиха. Виборний, що ви тут так довго роздаборюєте? Возний, а чом ви те, то як його бесідуєте? Терполиха, побачивши Петра, ох, мені лихо. Наталка, чого ви лякаєтесь, мамо? Все Петро. Терполиха, свят, свят, свят, від він взявся? «Се Петро». «Ні, се не мара, а се я, Петро, і тілом, і душею». Возний до виборного. «Що це за Петро, виборний? Це, мабуть, той, що я вам говорив. Наталчин любезний, пройди, світланець». Возний до Петра. «Так ти, вашець Петро, чи не можна пте і то як його убиратися своєю дорогою, бо ти, кажеться, бачиться, видиться, здається, меж нами лишній». Наталка. При чому ж він лишній, терполиха? І, відомо, лишній, коли не в час прийшов хати холодити. Петро, я вам ні в чим не помішаю. Кінчайте з Богом те, що начали. Наталка, не так то легко можна окончити те, що вам начали. Возний. А по якій би то такої різної причини, Наталка? А по такій причині, коли Петромі вернувсь, то я не ваша добродія? Возний. «Однакож, вашеці, проше, ви рушники подавали, сиріч те то як його. Ти одружилася зо мною?» «Наталка, далеко і що до того, щоб я з вами одружилася. Рушники нічого не значать. «Возний, дотерпалихи, не прогнівайся, стара, дочка твоя, те то як його, нарушають узаконений порядок. А понеже рушники і шовкова хустка – суть доказательства добровольного і непринужденногося согласія, «Бить моєю сожительницею, то в такому припадку станете перед суд, заплатите паню і посидите на вежі». Виборний. «О, так, так, зараз до волосного правління та й в колоду». Терполиха. Зі страхом. «Батечки мої, умилосердітесь, я не відступаю від свого слова. Що хочете робити з Петром, а Наталку про мене? Зв'яжіть і до вінця ведіть». Наталка. «Не докажуть вони сього. Петро нічого не винуват, а я сама не хочу за пана Возного. До сього силою ніхто мене не принудить. І коли на те йде, так знайте, що я вічно одрікаюсь від Петра і за Возним ніколи не буду». Микола. «Що то тепер скажуть?» Виборний. «От вам і Полтавка. Люблю за обичай». Терполиха. «Вислухайте мене, мої рідні. Дочка моя до сього часу не була такою прямою, смілою». А як прийшов сей, показує на Петра, шибаник, пройди світ, то й Наталка обезуміла і зробилась такою, як бачите. Коли ви не випроводите від ціль всього голодранця, то я не ручаю, щоб вона й мене послухала. Возний і виборний разом вон розбишакує з нашого села зараз. І щоб твій дух не пах. А коли волою не підеш, то туди запроторимо, де коза роги правлять. Терполиха, злисни, маро. Отихомиртесь на час, і вислухайте мене. Що ми любили з Наталкою, проте і Богу, і людям, звісно. Но щоб я, Наталко, одговорював іти замуж за пана возного, научав дочку не слухати матері і поселяв несогласія в сім'ї. Нехай мене Бог накаже. Наталко, покорися своїй долі, послухай матері, полюби пана возного і забудь мене навіки. Відвертається і втирає сльози. Всі співчувають Петру, навіть возний. Терпалеха в сторону. Добрий, Петро, серце моє проти волі, за його вступається. Наталка плаче, возний роздумує. Виборний, що не говори, а мені жаль його.